8. fejezet Ismét Perúban Nem fogom azt a napot elfelejteni, amikor hosszú idő után újra megpillantottuk kuckó fehér házait. Valóságos kis hadsereggel indultunk útnak, és most mindössze 30 voltunk. 30 fáradt, agyongyötört betegember. A város képe egészen megváltozott, amióta utoljára láttuk. A napisten egykori temploma helyett most keresztény tornya emelkedett a magasba, és a napszüzek kolostora helyén hatalmas kaszárnya épült. A város főtere most is szép volt, de a külváros romokban hevert. Sok leégett házat láttam. Hamarosan megtudtuk, hogy gyilkos harc zajlott le a városban a helytartó és Almágró katonái között. Az utóbbi hatalmába kerítette kuckót, de dicsősége mindössze néhány napig tartott, mert Hernando záró serege benyomult a városba, és gyilkos küzdelem után elfogta a lázadó vezért. A helytartó nem vett részt a harcban. Egész idő alatt Límában tartózkodott, de állítólag már útnak indult Kuckó felé. Almagro lázadását mindenki természetesnek tartotta. A helytartó kisemmiszte az öreg katonát, és ünnepélyesen megkötött szerződésük egyetlen pontját sem tartotta be. Álmágró fia csak atya elfogása után érkezett kuckóba, és azonnal pizzáró elé került, hogy kegyelmet kérjen a fogoly számára. Így álltak az ügyek, amikor rongyos kis csapatunk bevonult az inkák egykori fővárosába. A Tahualpa palotája előtt emelvényt átszóltak a mesteremberek. Az emelvény körül alabárdosok körködtek. Kivégzés készül, mondta Gonzáló, és meggyorsította lépteit, amennyire ereje bírta. Az őrség nem akart minket a palotába beengedni. Végre is előkerült az őrség parancsnoka, aki felismerte gonzálóban a helytartó öccsét. Hernando pizzáró elé vezetett bennünket. A palotában is sok minden megváltozott. A régi gazdagságnak már csak emlékeit lehetett az épületben látni. A pompás faburkulat és az aranycirádák helyén most csak fehérre meszelt falat láttunk. Az arany ajtófélfák is hiányoztak. Csak a mennyezeten lehetett még helyenként arany és ezüst díszítéseket látni, ahová a mohó nem tudtak felkapaszkodni. A finom szőnyegek eltűntek a padlóról, és a kis fülkék, amelyekben valamikor szobrok álltak, most üresen tátongtak. Hernándót abban a teremben találtuk, ahol régen az uralkodó trónusa volt. A trónus helyén most hosszú asztal terpeszkedett, magas támlájú székekkel. A falon Kastillia címere lógott. A terem sarkaiban lovagló páncélok sötét lettek. Hernándó pizzáró, őszhajú emberrel beszélgetett, amikor beléptünk. Csodálkozva merett ránk, alig ha ismerte felöccsét, mert arca gőgös kifejezést töltött. – Mit kerestek itt? – kérdezte. – Ennyien maradtunk a 360-ból – mondta Gonzáló. Megismersz most már? Azt vártam, hogy a két férfi egymás nyakába borul. Gonzaloba lett is volna erre hajlandóság, de Bátya fagyos arccal lépett hátra. Szolgáim majd gondoskodnak róla, hogy megfelelő ruhákat kapjatok. Így nem mutatkozhattok az emberek előtt. Soha sem szívleltem Hernándot, most a pedig valósággal felbőszített. Gonzáló nem szólt semmit, de szomorú arca éppen eléggé elárulta, mit gondol bátjáról. Két órával később újra a trónteremben voltunk. A tanács urai a hosszú asztal mellett görnyedeztek és vitatkoztak. Felderengett előttem egy hasonló kép, akkor a Tahó Alpát ítélték hallára pizzáró tanácsosai. Most nagyon keményen megoszlottak a vélemények. Mindenki tudta, hogy Álmágrót rútul kijátszották, és hogy a félszemű vezér csak jogos tulajdonát akarta megszerezni. A többség azonban félt Hernándótól, aki a helytartót képviselte a tanácson. Néha olyannak láttam ezt az embert, mint ahogy a romlás démonát elképzeltem. A pizzáró testvérek közül leginkább ő képviselte azt a kegyetlenséget, amely annyira jellemzi korunk konkvisztátorait. Nem mintha valami különös szenvedély lobogott volna benne. Inkább hideg volt és érzéketlen minden emberi szenvedés iránt. Gőgje nem ismert határt, és úgy hiszem sohasem voltak lelkiismeret fordalásai. Hangja éles és hideg volt, mint a toledói penge, amely oldalán lógott. Szeplős csontos arca teljesen megmerevedett, és szeme vékony csíkká szűkült össze, ha beszélt. Nem egyszer kizárólag a hatás kedvéért. Rövid, pattogó szavakat alkalmazott, mint az olyan ember, aki megszokta a parancsolgatást. Álmágról tízszeresen megérdemelte a halát mondta többek között. Közönséges áruló, aki kihasználta a helytartó távollétét és lázadás szított a városban. Pedig nagyon jól tudta, hogy közös ellenségünk, Mánkó Kapak csak a kedvező alkalomra vár, hogy harcosaival megrohanja kuckót. Csak a véletlenem múlt, hogy most nem ő és emberei ülnek ebben a teremben. Almagro pártütése romba döntötte volna egész új Kastiliát. A pártütő büntetése csak halál lehet. Én már parancsot is adtam a vérpad felállítására. A tanácsosok összedugták fejüket, és halkan suttogtak. Nem volna jó megvárni, amíg a helytartó megérkezik klímából? kérdezte bátortalanul az egyik öreg tanácsos. Nem, csattant Hernándó ökle az asztalon. Mindnyájan ismeritek bátyám jó szívét. Áll magról bizonyosan megint levenni a lábáról, hogy aztán ismét lázadás szítson ellene. – Nem, barátaim, az árulóval végezni kell, mielőtt újra fel kell a nap. Sohasem lehetünk eléggé gyorsak és eléggé erélyesek a büntetésben. – Ki fog álmagró életéért felelni? – kérdezte egy másik tanácsos. – Én! – válaszolta Hernándó gőgösen. – Magam fogom bátyámmal közölni, hogy az ítéletet végrehajtották az árulón, mert, Istenemre mondom, ma hajnalban lehull Almagro feje. Pedig én is amellett vagyok, hogy várjuk be a helytartót, szólat meg Gonzálo. Sokáig nem voltam itthon, nem ismerem az itthoni viszonyokat, de úgy gondolom, hogy ebben az ügyben csak Francisco Pizzarro mondhatja ki az utolsó szót. Úgy van, helyeselt néhány hang. Elég, mondta Hernando és villámló szemmel nézett körül a megszeppent társaságon. Hamarosan megadhatjátok az árát a mai habzó és férfiatlan viselkedéseteknek. Tudjátok meg hát, hogy Almagrónál listát találtam mindazok nevével, akiket ki akart végeztetni? Te is rajta voltál a listán, Álvarez. Te is, Martínez. Sőt, te is, Estebán. Hernándó csontos újja három emberre mutatott gyors egymás utánban. De nem csak ők sápadtak el, hanem valamennyi tanácsos. A hangulat egyszerre Almagró ellen fordult. A tanácsosok újból összedugták fejüket és igazottan tanácskoztak végül is a legöregebb emelkedett szólásra. Megállapítottuk, hogy álmágról valóban megérdemelte a halált, mondta reszkető hangon, de az is kikötésünk, hogy a nyilvánosság kizárásával végezzék ki. Tehát ne kuckol főterén, hanem a börtön udvarán hajtsák végre rajta az ítéletet. Nem bánom, bolintott Hernándó kegyesebb. Úgy lesz, ahogy akarjátok. A tanácsosok aláírták a pecsétes iratot, amelyet Hernando már előre elkészítetett, aztán elhagyták a termet. Én is követtem őket, de alig tettem be az ajtót, amikor gonzáló dühös kifakadása ütötte meg a fülemet. Miért nem akartad bátyánkat megvárni? kérdezte a fiatalember felindultan. Egy pillanatig csönd volt, aztán Hernándó kurtán felnevetett. – Sokat kell még tapasztalnod, öcsém, hogy megtanuld végre, mi a politika. Tegnap kaptam készhez Francisco titkos üzenetét, amelyben világosan értésemre adta, hogy Almagrot nem akarja életben találni, mire megérkezik. Hernándó hangja eltávolodott az ajtótól. Elgondolkozva álltam a folyosón. most már csak nem teljes volt az a kép, amelyet Francisco pizzáróról alkottam magamban.